ahonnan menekülniük kellett, vagy hirtelen felindulásból kalandvágyuknak engedve útnak eredtek az ismeretlenbe, bosszú körmeikhez hasonlóan, észrevétlenül, folyamatosan növekedett, nem akadt olyan manikűröző és pedikűröző, aki fájdalommentesen ápolta volna őket. Végre teljesült régi vágyom.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 de kláriból, akár a magára hagyott teljesedényből a tej, fülem hallatára kifutott a lényeg. Ma végre meghozták a háromajtós, kredences szekrényemet. Csodálatos! Enyhén kozmetikált arcába néztem, szabályosnál kis és szélesebb bor, barna macska szemek, enyhén piros rúzs alatt keskenyedő ajkak, bőrpuhító krémhez szokott lágy arcbőr.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 Állítólag kimért és visszautasítás nem tűrő hangor rendre utasította kedvenc kurváját, a 19-esztendős Lenukát, ha az közreműködésében olykor bágyacságot mutatott: Duduje, varokku fundul mai sussz, kontra, sami satisfak placerile. Szólt a tanár úr, és az ajtónál hallgatódzó, rövid időre munkanélküli lányok vihogva magyarázták.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 Történt velem, hogy öltözködésével, kozmetikájával, hajának hullámzásával és minden más női fifikával figyelmemet magára vonta egyik másik csinibaba. Rögtön ágaskodni kezdett bennem az indulat, olyan is volt, akiért a szokásos sablon sóhajtva latolgattam, hány évet adnék az életemből, ha megkaphatnám. Máskor pedig egy-egy kedves pofika, valamilyen női mozdulat, galampang őzike tekintet,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 Persze, ismételtem minden ilyen kérdésre. Uralkodni akart fölöttem, ezért miközben aprólékosan mesélt életérül, magát példaként ajánlotta, akárhova érkeztünk, vendéglátoink kényszerű beleegyezésével asztali áldást mondott, ájtatoskodott. Nem voltam elég okos, hogy erőszakosságát elvágjam a hittől vallott felfogásommal, miszerint az mindenkinek belső ügye,